Víč, co bude příště, příště bude mluvit Šebo a bude povídat o černém kašli, ta přednáška se jmenuje očkování na vzdory a bude to o tom, jak se s postupně může stát povenzál. Dnešní téma bude jiné, mou milou povinností tady přivítat Katku sám z biologického centra Českobudiovického. Katka je původně ornitoložka, ale začala pracovat v týmu Vojty kterého všichni určitě znáte a vlastně jako první začala studovat na Makojinové bíny také obratlovce, nicméně dneska dělá lecos, posunula se od čistě obratlovčí tématiky k tématikce vlastně bibliotrofických interakcí a o těch taky bude povídat. Prosím. Tak, děkuji za pěkný úvod. Jak David nastínil, tak já budu povídat dneska o hodně věcech, vlastně o interakcích mezi predátory, obratlovci, hmyzem a rostlinami. Celá ta moje přednáška bude zaměřená na dvě poměrně jako propojená témata a budu se zabývat tím, že růst rostlin a vlastně existence zeleně je kontrolována tedy ze spodu nahoru vlastními silami rostlin. Zaměřím se na to, jaké jsou typy obrany rostlin. Potom přejdu na nepřímou obranu rostlin a hlavně komunikaci rostlin s vyššími organismy, s obratlovci a hmyzem a také se podíváme lehce na komunikaci mezi rostlinami. A v druhé části vlastně navážu na tohle schéma, ale spíše z druhé strany, kde budu mluvit o obratlovcích, ptácích na úrovni ekosystému a na to, jak vlastně regulují počty hmyzu a dovolují rostlinám růst. Když říkám herbivor, tak já ve svým přednášce většinou teda myslím herbivorní hmyz, si úplně teda nějakou antilopu nebo slona, ale vy si můžete představovat, co chcete. Uh, já většinou tedy pracuji v lese a zaměřuju se na hydrhe hmyz, jakožto bíložávce. A uh, jak jsem řekla, uh Tenhle systém komunikace mezi rostlinama a predátorama může být hnedka na několika úrovních. Já se nebudu zaměřovat na věnovou expresi toho, jak rostliny rostou, jak vlastně tu svoji obrany produkujou, ale zaměřím se na interakce mezi jedincema, mezi rostlinou a tím, co jí žere, případně tím, co jí pomáhá a potom na úroveň komunik. Co se týče obrany ze spoda, tedy bottom up control, tak to byla základní hypotéza nebo základní myšlenka toho, proč máme svět zelené. Už odkradávna se myslelo, že vlastně to, že na Zemi máme zeleň, je dáno tedy nejstříp živinami a dále tím, nakolik jsou rostliny nechutný, a tím, že se tedy sami ubrání proti herbivoru. Může to být tedy trny, může to být tuhou stylistů v kombinaci s trnama anebo různýma sekundárníma metabolitama, chemickýma látkama, které ty titky dělají nechutný a šedovatý a vlastně to herbivora zabij. To Ten název bottom-up control se nicméně objevil až v roce 1986, spoustu let potom, co vlastně lidé s touhle hypotézou přišli. Opačná hypotéza se objevila o mnoho let později a ta vlastně říká, že ne, že máme predátory, různí obratlovce, bezobratlí, kteří tedy žirují mys, a tím regulují jejich populace a dovolují tak rostlinám růst a přežívat. Tahle hypotéza byla vlastně sepsána v klasickém díle Uh, the American Naturalist uh, Pány Hrstnem Smithem a Slobodkinem proce 1960 a taky občas můžete najít pod názvem HSS uh, hypotéza. A to nevím, jo. Uh, Jak už tomu bývá, tahle hypotéza byla spíš taková váhavá otázka v tom díle. A od té doby, co se s ní lidi začaly zabývat, rozdělila vlastně ekologii na dva tábory na ty, co se zastávali bottom-up control a na ty, co se zastávali top-down control, a byl tam jakýsi vlastně rozpor mezi nimi, kdy se snažili jedni dokázat tu a jedni tu druhou hypotézu. V dnešní době se spíš ví, že pravda je někde uprostřed a že tedy se dnešní ekologové čím dál tím více zabývají spíš tím, jak tyhle interakce jsou variabilní ve směs v čase a v prostoru. Takže pravda je někde uprostřed. A co se týče tedy bottom-up kontroly, ze spodu nahoru. Takže uh, tuhle uh, kontrolu uh, rostlinního růstu můžeme rozdělit na dva základní uh, typy, na takzvanou obranu konstitutivní a indukovanou. Konstitutivní obrana to je v rostlinách pořád. Je většinou drahá, je těžký vyrobit velmi rychle a jsou to třeba trny, a jsou vlastně tahle obranné vhodná na situace, kdy je kolem nás spoustu herbivorů, který pořád chodí a tudíž se tý té rostlině vyplatí uh, být uh, chráněný pořád. Indukovaná obrana ta se v, nebo v té rostlině vytváří až poté, co jí herbivor napadne. Je teda většinou rychle udělatelná a uh, je vlastně se vytváří až v reakci na nějaký herbivorní okus. Tady jsou příklady obrany konstitutivní, například na ty trny. Indukovaná obrana může být třeba trichomy, který se velmi rychle vytváří ve chvíli, kdy herbivor začne opusovat, ale většinou tím myslíme taky změny v sekundárních metabolitech, vlastně v chemickém složení těch rostlin, který se vytváří velmi rychle ve do pár minut po reakci, po kontaktu s herbivorem. Dále se obrana rostlin může dělit na přímou a, a nepříjmou. Přímá obrana je zamířena přímo proti hmyzu. Je teda, buď ten hmyzu dělá ten život velmi těžký, můžou to být trny, trichomy, který opět zabraňují herbivornímu hmyzu okusu, ne, nebo opět tedy sekundární látky, který ten hmyz otráví až zabíjí. Nepřímá obrana je trošku složitější, tady už se dostáváme k těm predátorům. Funkuje to vlastně tak, že ten herbivore, housenka, která na listu opusuje, ničí a rozbíjí buněční stěny. Tím tedy buněčná látka začne vylučovat nějaké chemické látky a také ta housenka do toho listu, do té rány vlastně slinta. A ty sliny společně s tou rozbitou buněčenou šťávou nějak chemicky reagují, a vypouští, jako vypouští se do obduší v podobě těkavých látek, na které můžou reagovat buď tedy ostatní rostliny, anebo nějaký predátoři nebo parazitoidi, kteří ty rostlině mohou přijet na pomoc. Tady to je predátoři anebo parazitoidi ta uh, nepřímá obrana je většinou velmi jakoby, pravdivá. Re, uh, říká přesně, jaký typ uh, herbivora na kyci roste a také prozrazuje, kolik je tam. Tady v příkladové studii uh, je vidět, že pak, uh, když na českou olejku uh, na, uh, žere uh, larva bělá stazelného, tak čím víc těch hlerev tam je, čím větší oku způsobují, tím více chemických látek rostně naprodukuje. Tohle je nejběžnější způsob, který je rostlin pospisován. V pár případech se ukázalo i to, že ta kytka jako lže, že neprozrazuje přesně, kolik toho herbivorního mizu tam je a ten signál je jakoby nepřesný. Nicméně pro tu kytku by mělo být výhodnější říkat pravdu, aby přilákala co nejvíc těch pomocníků, predátorů, parazitoidů na pomoc. A tím pádem vlastně tady vzniká jakýsi trade-off mezi přímou a nepřímou obranou. Pokud je ta uh, přímá obrana rostlin silná, tak na té rostlině přežívá pouze pár hmyzáků a ty jsou většinou jako nemocní a tak nějak tam jako někde skomírají a že uh, by měli problémy najít. Zatímco, když je uh, obrana přímá velmi silná, tak těm husenkám herbimorům se tam daří velmi dobře. A v tu chvíli se rostlině vyplatí investovat do nepřímé obrany, protože tím více může přihalákat predátorů, kteří od těch herbivorů pomůžou. A přímá obrana, nebo vlastně to, že něco takového existuje, je téma poměrně mladé. Poprvé bylo ukázáno nebo prokázáno studií publikovanou v roce 1988. Ty vlastně věci udělali pokus, kdy na rostlinu, která byla napadená herbivory, přicházelo čím dál, tím více parazitických rostoučů. Úplně nejvíce publikací existuje na téma parazitoidi, při léta vších napadené rostlině. A uh, úplně, teda, teď dneska už ne úplně nové téma, ale v roce 2008 se začalo spekulovat o tom, že i ptáci jakožto predátoři, jedni z nejdůležitějších uh, by mohli reagovat na tuhle nepřímou obranu rostlin. Uh, co se týče publikací, tak uh, situace na, do roku 2014 vypadá tak, že vlastně jakákoliv publikace, která vznikla, prokázala, že rostliny po napadení herbivorem vylučují ty e, e, těkavé látky. Hodně studií ukázalo, že tedy parazitoidi na tyto látky dokáží reagovat a pár studií e, prokázalo, že tedy i další nejenom parazitoidi, ale i predátoři dokáží reagovat na nepřímou obranu. E, mou otázkou vždycky bývalo, jestli ty parazitoidi jsou vlastně dobrý pomocníci. Protože parazitoid přece jenom naklade do housenky vajíčka, ale nezabíjí. Je tedy spoustu studií, které jasně ukazují, že parazitoidi jsou přitahovány těmahle chemickými látkami, ale ne už tolik studií prokázalo, že ta housenka vlastně trpí a ta rostlina tím prospívá, protože housenky napadené parazitoidama často žrali víc často přežívali díl, protože nerostly tak rychle a vlastně nakonec fitness pro tu kytku bylo úplně stejný, jako kdyby ta housenka parazitovaná nebyla. Navíc v jedné studii bylo ukázáno, že si housenky sami vycítili, že s má něco špatně, poznali, že mají v sobě parazitoida, začaly se krmit na toxičtějších částech rostlin a tím pádem vlastně tu rostlinu jakoby neokousali víc, ale rostlinu vystresovali, která začala produkovat víc těch toxičtějších látek, tudíž jejich fitness nakonec bylo ještě slabší. Takže parazitoidi reagují na to velmi dobře, na chemické látky, ale neví se, nakolik a nebo jestli vůbec jsou přínosné pro rostlinu. Dává to samozřejmě smysl, protože parazitoidi mají tu orientaci na chemické látky prozenou. Ty... Interakce mezi jednotlivými parazitoidama a její hostitelema jsou velmi specifický. Každý ten parazitoid si musí najít tu svoji housenku. A ten chemický signál vlastně mu pomáhá k tomu, aby ji našel. Takže parazitoidi tuhle skupnost mají vrozenou, ale nakolik je to prospěšný, ten naprokyt se ještě úplně neví. A jak je to tedy s ptákama? A ptáci dokáží reagovat na ty těkavé látky, nebo ne? Tohle byla otázka, která vždycky, když řeknu, tak mi většinou lidi řeknou, že je to nesmysl, že tohle takhle být nemůže. Nicméně to, že ptáci nějakou schopnost olfaktorie mají, je známo už více jak 50 let. Ptáci dokážou vycítit potravu, třeba u holubů bylo prokázáno, že se podle chemických látek, dokážou i orientovat při cestě domů. Do různý ptáci používají různě smradlavé nebo vonavý bylinky při stavě hnízda, aby odehnali vlastně parazitoidy, takže nějaká schopnost vnímat chemické látky, smrady, pachy, u nich určitě existuje. Nakolik teda ale využívají tuhle schopnost při hledání potravy, bylo hodně dlouho nejasný. A proč by to mělo fungovat? No, housenka uh, je maličká, strom je velký, uh, ta housenka na dálku není vidět, takže by to mohlo sloužit jako signál, který se šíří na dálku. Ty chemické látky uh, se šíří tak na metry až desítky metrů, většinou jsou detekovatelné do 10-15 metrů, optimum říkají lidi kolem 8 metrů. Takže by to mohlo vlastně přiklákávat ptáky na delší vzdálenosti ke stromu, který víc trpí, a pak už teda pták možná uh, vizuálně hlída, uh, prohledává listí a hledá husenku nebo tedy herbivora. No a nebo na druhou stranu to může být signál velmi přesný, uh, který pomůže tomu ptákovi se nasměrovat na jednotlivý větve. Nakolik tohle může fungovat, nevíme, ale uh, jsou lidi, kteří se to uh, pokouší. Zjistit. Ta přesná lokalizace by mohla uh, být herbivorů nápomocná hlavně kvůli tomu, že oni sami jako se snaží uh, odlézt od těch svých uh, stop, které na rostlině zanechávají. Takže žerou, žerou a většinou přes se někam schovají na druhou stranu listu, snaží se odlézt na jiné místo daleko od svých exkrementů, které se vždycky považovaly jako takový vizuální signál, který prozrazuje ptákům, Uh, přítomnost housenek. Uh, uh, oddělit vlastně vizuální signál od chemického signálu při studiu toho, jestli ptáci, a který uh, výzkum zkoumají, je poměrně složitý. Uh, v těchto pokusů je Luisa Amon z Madridu, uh, tady debatujíc s mou PhD studentkou, nad tím, jak takový uh, pokus vlastně provést. A no, oni stále debatují, debatují, většinou nad sklejkou vína, pak to dopadá, jak to dopadá. Nicméně uh, pokusy provádí většinou v uh, takovýchhle klecích, kde tedy jednotliví ptáci uh, mají na výběr na dvou stranách klece, k jakému stromku nebo k jakému signálu asi přiletí. Ta zadní část klece bývá rozdělená na uh, vlastně stromek, který ten ptáci můžou vidět, a uh, stromek, který je jakoby za zástěnou, která je nepohledná. A ten stromek tedy vydává jakýsi chemický signál, ale ty ptáci ho nevidí. To znamená, že my můžeme kombinovat ten signál viditelný a cítitelný. A většina těch pokusů byla prováděna na síkoře a uh, jabloních, dubech kombinaci s podzimní, která teda byla tím herbivorem, která vyvolávala ty chemické změny na našich stromech. Tak a teď po těm signálům. Takže signály, které tyhle poliviny používali v jejich pokusech, jsou čtyři. Je to teda kontrolní stromek, který mu neudělali vůbec nic. To je stromek, který na sobě nikdo neměl žádnou housenku, vylučuje nějaký chemické látky, který by vylučoval stabilně Další signály chemicko-vizuální To je, ten dělali tak, že ty pídělky podzimní dali na ten dub nebo jablon po dobu tří dnů. Tím se na stromu vytvořil jakýsi no, ta chemická reakce, která strom se vlastně chemicky rozjel a taky na něm vznikl herbivorní okus. A těsně před pokusem se ty houseky sundaly, aby oni samotní nebyly vidět. Tudíž ten strom byl chemicky aktivní, stále ještě smrděl. Ten, ta chemická reakce běží většinou od půl hodiny do 48 hodin a je na něm teda ještě vidět herbivorní opus. Třetí signál je tedy vizuální. Ten se dělal tak vlastně stejným způsobem a krátce ten stromeček připravil o pár dní dřív a ty houseky se z něj sundaly. Takže ten strom ve chvíli, kdy vcházel do pokusu, už neprodukoval žádný chemický signál, který byl vyklidněný, jako a chemické reakce doběhly, ale pořád na něm byl ještě vidět ten uh, okus jako takový. No a poslední uh, signál je složitý, proto je ta klec takhle dělaná na to, uh, Vlastně V té kleci byl vidět strom, který uh, je kontrolní, nic na něm tedy vidět není, ale za tou zástěnou je strom, který má na sobě ty housenky, a vylučuje ten chemický signál. Takže ty ptáci vidí strom, který mu nic není, ale můžou cítit, uh, můžou cítit ten chemický signál. No a jak to dopadlo? Takže Lu Luisa to dopadlo velmi krásně. Uh, uh, Luisa si nachytala ptáky, dospělé ptáky, uh, ručně si je odchovala, na si je na klec a pak dělala tedy pokusy tři, kdy vždycky ten jeden signál porovnávala s kontrolou. A vyšlo jí to krásně, ptáci jí vždycky strávili tak 60% času na chemickým stromku, 65% na chemicko-vizuálním stromku a neměli rádi ten uh, strom vizuální. Takže jasný důkaz toho, že uh, ptáci tedy jsou uh, schopni doká uh, reagovat na chemický signál. Nicméně při těch všech diskuzích, co jsme s Luisou vedli, jsme zjistili, že v tom článku je jakési slovo, že ptáci byli habituováni v kleci a přišli jsme na to, že ta habituace vlastně znamenalo to, že ona je na ty stromky jakoby naučila, takže ty ptáci nebyly úplně naivní k tomu svýmu prostředí. My jsme se dohodli, že pokusy uděláme znova, zkusíme to jinak a provedli jsme pokusy teda s pomocí v Čechách. Uh, zkusili jsme tentokrát dva druhý SIGOR. Uh, pokus byl dělaný tá, ve stejný kleci, ale trošku jinak. Porovnávali jsme uh, ten signál uh, obecnej, tá, všel, celkový, vizuální a chemický versus kontrolu a pak signál chemický versus vizuální. No, bylo uh, to, to velmi nepěkně. Uh, SIGOR jako Jandra mu vůbec na nic. Prostě 50 času strávila na tom a 50 času na druhým stromku, tudíž lítala jsem a tam a nevěděla, co. No, uh, modřinky byly o něco chytřejší, ty rozdíl dělali, tady velmi správně rozlišili, že teda na stromku, který vydává signály, tam by to žráno mohlo být. Nicméně v tom pokusu druhým, kdy se měla rozhodnout mezi chemickým a vizuálním signálem, tak šla velmi jasně po to vizuálním. Takže my jsme bohužel neprokázali, že by naše sýkory tohodle byly schopní a opravdu se nám orientovaly spíše vizuálně. A v dalším pokusu jsme se tady rozhodli zkusit sýkory naivní. V prvním roce, který opravdu nebudou mít předtím vůbec žádný kontakt s přírodou, byly ručně dochovaný úplně ve stejném pokusu, a výsledek jenom velmi stručně takhle. Psíkory naivní nedělali vůbec nic. Prostě na chemický stromky nereagovali, zatímco ty, co byly odchycený v přírodě, opět uh, prokázali, že to zvládnou. Takže uh, uh, my jsme tenhle rok udělali speciální číslo uh, pro Current Opinions in Insect Science. kde jsme měli velmi pěkné review, sfermuli jsme všechny dosávadní poznatky, a vypadá to, že situace je 9 k 10, 9 studií prokázalo, že dospělí ptáci uh, dokáží reagovat na chemické látky a 10 ne. Takže jako nějaký něco se tam děje, ale uh, ty si, uh, ty pokusy jsou tak složitý, že to jako není úplně jednoduché s těma a v klecích pracovat. Nicméně, mně se minulý rok povedlo ulobit uh, velmi šikovnou studentku skrz otevřenou vědu. Je to teda plačka, která dojížděla a pracovala jako velmi poctivě. A s tou jsme udělali, uh, myslím, docela zajímavý pokus, kdy jsme vzali na síkové psíkové a uh, studentka si je odchovala a začala je učit rozpoznávat uh, psídium což je jeho americká středoamerická rostlina, se kterou se nikdy evolučně nesetkali, tedyž by pro ně měla poskytovat úplně ze pachy. A pak jelnohorský, který u nás v přírodě se kterým se tedy mohla setkat. A jak jsme ty ptáky učili? Takže my jsme měli 30 ptáků, který byly úplně naivní, byly odchovaní v kleci, nepřišli do styku s žádným listím a do té na té uh, klece, jsme jim na jednu stranu dávali stromy, které byly teda chemicky aktivní a na kterých byla potrava. A na druhou stranu stromky, které chemicky aktivní nebyly a na kterých potrava nebyla. A vždycky jsme tam ty síkorky na hodinu, na dvě pustili a čekali, až se naučí, že ty chemicky aktivní stromky poskytují potravu a ty druhý ne. A trvalo to dlouho jako ty ptáci nebyly úplně chytrý, ze <laughs> začátku se těch stromů docela bály, ale po 15 hodinách, uh, po 15 hodinách jako pochopili, kde je to žrádlo a že na stromu se dá sedět. <laughs> to, uh, ano, já vím, že je to típný, ale oni ty uh, ručně odchovaný sýkorky jsou tak jako, hloupí a zmatení, že oni jsou zvyklí že na bylý který se nehýbe v té kleci. Ze stejného důvodu jsme je naučili ty kontrolní sedat na suchý mrtvý duby, protože uh, oni jakmile sedají na větvičku, jako dosednou na větvičku, která se s nima houpne, tak úplně vystresujou a sednou si někde na okraj klece a nedělají zbytek su nic. Takže, takže naše kontrolní sníkorky byly naučeny na mrtvý duby, Třetina je byla naučený, naučená, teda, že potrava je na chemicky aktivní oxidiu a třetina, že teda se potrava hledá na jilmu. Po čtyřech měsících práce uh, jsme měli sítorky připravený a byli schopni teda uh, opravdu hledat strávně. Pak jsme s nimi udělali pět pokusů. Uh, tohle jsou výsledky pro kontrolní ptáky. Uh, takže jsme měli pět pokusů, kde jsme jim nabízeli různé kombinace. 50% znamená opět, že ten pták nevěděl, co dělat, a strávil stejný procento času na tom i na tom stropu. Vychází to velmi pěkně a shodně se všima ostatníma pokusy. Opravdu ty naivní ptáci, který do, do posud neviděli žádný listí, nereagují na nic a prostě lítají sem a tam. Uh, ptáci na učený napsídium, Pokusy, kdy jsme jim teda nabídli to psidium, reagovali velmi krásně, prostě jasně lítali na psidium. I když jsme jim dali psidium neaktivní chemicky, tak na něj jako by správně. Takže preferovali vždycky tu svoji naučenou chemicky aktivní uh, formu toho stromu. Nezajímali se o to psidium ve chvíli, kdy nebylo chemicky aktivní. A stejně tak u ptáků naučený na jil. Velmi jasná preference pro ty, uh, ty stromy, který vylučují chemický signál. Takže uh, se nám, myslím, povedlo velmi pěkně ukázat, že tedy ptáci to, tuto schopnost vrozenou nemají, ale jsou to schopni naučit. Jak rychle jsou uh, schopni se ji naučit, to nevíme, protože v našich experimentálních podmínkách v pleci tomu trvat díl. Každopádně je jasné, že ve chvíli, kdy se ta síkora uh, naučí propojovat signál, tady to smrdí a tady je housenka, tak uh, je schopná teda na to potom zpětně reagovat. Uh, je to samozřejmě ekologicky výhodný, protože uh, abundance, populace uh, a vlastně druhy hmyzu se v přírodě nějak mění, takže je dobrý být plasticky na to připravený a začít na to reagovat. Takže jako dává to smysl. Uh, otázkou tady zůstává, nakolik je tohle flexibilní. Já musím říct, že úplně nejvíc by mě zajímalo, jestli kdyby jsme pak ty ptáky začali učit něco nového, jestli by se to naučili třeba ještě i rychle, za jak rychle a tak. Bohužel já jsem byla minulý rok z toho tak vyflusnutá, že jsem nakonec obětovala všechny svoje psíkorky a zabila je vůli jinému pokusu. Takže se to nedozvíme. <laughs> Tak, a Takže, a, rostliny zvířata spolu komunikují. Velmi zajímavá je otázka, jestli spolu teda reagují a komunikují i rostliny. A, v roce 2015 a, vyšlo review, který tuhle otázku trenovalo, Pro zatím se ví, že spolu v rámci druhu a, dokáže reagovat asi 20, a, 35 druhů rostlin. Nicméně se ví, že ty volatilní těkavé organické látky jsou tak specifický a jsou možná specifické pro jednotlivých genotypy a nejspíš teda pro jednotlivé druhy neví se, na koliký druh rostliny je na to schopný reagovat. A tyhle signály a komunikace mezi rostlinama se může šířit různým způsobem. Jako jsou dokázané způsoby, kdy rostliny reagují na signály šířený vzduchem. Uh, skrz houbový mycélia i zvukem. Uh, jo, tady jsem zapomněla. Takže první pokus, který bych vám ráda ukázala, byl dělaný na tomhle systému. Uh, Bachary uh, rostlina, která ta má samce, samice a její běžná mušice um, někde v Americe. Jak jsem říkala tedy, pokud většina těch pokusů byla dělaná tak, že na jedné rostlině byly vypuštěným šice nebo ten herbivor. Chemické látky se šířily a pokud to druhá kytka slyší nebo je schopná vycítit, tak by měla chemicky úplně stejně začít reagovat a odpudit teda herbivory stejného druhu. Tohle je systém, vlastně, o kterém se mluvila doteďka. Rostlina je žraná, začne chemicky se měnit, začne produkovat chemické látky který jim obraní proti herbivorům, to vycítí jiná rostlina a ta začne vylučovat chemické látky, které přitahují parazitoidy. Tak, ten pokus, který proběhl v Americe, byl tedy dělaný na této rostlině a, a vždycky byla teda jedna rostlina, na které byly myšice, v by její společnosti byla uh, vychovávka náči zasezená rostlina stejného druhu, ale třeba jiného nebo stejného pohlaví, ta se pak odebrala a na ní se vypustily mšice. A ty věci ty sledovaly, nakolik ty mšice jich budou žrát nebo nebudou žrát. Ve chvíli, kdyby by žrali málo a vlastně po čase a nemnožili se tam dobře, to znamená, že ta druhá rostlina, která ten signál jenom vnímala, je už na ně chemicky připravená. Ona už ví, že ty mšice jsou někde v okolí, na ty sousední kytce, tudíž se dokázala chemicky připravit a ty dokáže uh, odhánět efektivně. A to je přesně to, co vlastně oni dokázali. Uh, tahle kytka tedy uh, kontrolní, ta bílá, která nebyla uh, v přítomnosti uh, rostliny s měla potom uh, mnohem větší abundance šic než rostlina, která byla v přítomnosti rostliny, která na sobě myšice měla. A sdíleli se teda tu informaci, že myšice jsou v okolí v rámci stejného genotypu i v rámci různího genotypu, ale víc v rámci stejného pohlaví. A tam je velmi zajímavý to, že teda spíš jako e, rostliny ženského pohlaví si povídali s rostlinama ženského pohlaví, ale ne s chlapama. A naopak, když teda chlapy vylučovali ten signál, tak ty ženský to nedokázali roz, o, to rozpoznat a reagovat. Je to úplně stejně jako u nás. <laughs> a otázkou tady zůstávalo a oni dělali různé vzdálenosti. Nakolik je ten signál, jakoby... Přesnej, protože ty těkavé látky se s tím, jak letí vzduchem, jak uh, mění, rozstylují se, nakolik vlastně metrů tohle přesně může fungovat. A druhý uh, způsob komunikace, který jsem zmínila, je tedy skrz hobový mycelium. Tohle je velmi zajímavý pokus, dělaný tedy naší uh, vědkyní českou, která se mu pokus dělala během svého pouzdraka v Americe. A ta společně do jednoho systému zasázela pět, myslím, že huseníčků, ale abych nelhala. A ty huseníčky byly různě uh, propojené, buď kořenama, nebo myceliama. Takže podobný systém uprostřed je rostlina, která má na sobě myšice. To je ten vysílač toho signálu. A pak máme rostlinku, která je velmi jemnou síťovinkou v zemi zakopanou oddělena, takže tam neprobíhá žádná komunikace ani kořenama, ani Pak Tak byl jako velmi zajímavý treatment, kdy tusíčku uh, sice nechali prorost mycelia, ale pořád jakoby otáčeli, takže ty micelia pořád rozbíjeli, ne, Nebyl tam jakoby, ne, nemohli Pak tedy uh, vlastně kontakt úplně jasnej nebo přesný, když ty rostliny mohly proplést jak kořenama, tak myceliema. A uh, rostlinka, která měla opět nějakou síťovinku a mohly s ní skrz ní prorost mycelia, ale ne už kořeny. A jo, to jsem zapomněla zmínit, to je důležitý, uh, ty hořešky těch rostlin byly těsně obalený ve vzduchotěsné nějaký bublině, takže ty rostliny nemohly komunikovat vzduchem nad zemí, ale jenom pod zemí. A tady ten krach je třeba číst takhle, z této strany. Tohle je ta rostlina, která byla tedy domorem toho signálu. A všedivě, no, dosledně, když se začneme bílou, bílý jsou teda mšice. A tak jako v podobných signálech, už na ní nějaké mšice jsou, rostlina je na ně chemicky připravená, takže myšice, které byly do systému pak vypuštěny na téhle rostlině, strávili málo času, protože ta tětka už byla chemicky připravená a velmi nechutná. Naopak parazitoidi na ní nalítávali velmi často, trávili hodně času hledáním její um, um, blízkosti, protože tušili nebo cítili, že ta tětka na sobě ty má. Rostliny, které byly uh, propojeny mykorizou, obě dvě reagovaly vlastně úplně stejně. Přitahovaly parazitoidy a odpuzovaly mšice. To znamená, že ten signál se šířil opravdu přes ty hoboví mycelia. Zatímco u rostlin, kde žádný houbový mycelia nemohly prorůst, tam byla situace opačná. Ta rostlina byla stále netknutá a se na ní nalejzaly, protože pořád jim ještě chutnala. Zatímco parazitoidí, oni vůbec nejevili zájem, protože pro ně neposkytovala ten chemický signál. A úplně vlastně uh, poslední pokus, který se zabýval komunikací s zvukem, což považuji za nejabsurdnější věc. Uh, ono se to nezdá a mě to nikdy nenapadlo, ale houseky Žerou ty listy strašně na a strašně u toho mlaskají. <laughs> My když jsme dochovávali tisíce housenek v jedných našich pokusech právě pro Vojtu Novotnýho, takový jedný stavební buňce tam bylo asi tři tisíce housenek v takových plastových krabičkách a, a v noci já jsem se tam bála, protože oni prostě strašně, strašně chroupají. A... pardon. A, takže... Uh... Tady v tomhle pokuse se věci, tenhle, uh, poku, uh, to chroupání těch housenek nahráli na nějaký speciální, super přesné mikrofony. A tohle by huseníček určitě pouštili do toho huseníčku. A pouštili to speciálníma sluchátkama jednoho z toho huseníčku. A, a, no, a na konci zjistili, že tedy uh, ty. Listy, kterým pouštěly ten signál nebo ten zvuk toho tak se chemicky začaly připravovat a zbrojit proti stejnému typu housenky. A byla to tedy odpověď velmi silná v tom listu, kterýmu ten zvuk pouštěli, ale do pár hodin se ten signál začal šířit i do ostatních listů, takže i v tom listu, který byl asi systemický propojený, tak tam se ta odpověď začala uh, registrovat. My jsme zrovna řešili, jak, jak to vlastně jako funguje, no nevíme, rostliny nemají zvuky, ale musí to jít nějak jako přes vibrace, který ty housenky možná vydávají, nevím přesně úplně jak, ale je to taková absurdita, jak všechno můžou rostliny reagovat a jak vlastně můžou dál předávat signál těm predátorům. Já jsem ještě nikdy zatím nemluvila o tom, vlastně, no, trošku mluvila o tom, jak tedy tenhle proces probíhá. Tak vlastně, když ta housenka kouše, ona porušuje tedy buněční stěny, tím je rozvějkává, oni vytečou, tím se uvolňuje nějaký látky. Takže i tou mechanickým, třeba když rozstříháte listy mužkama, tak to nějak smrdí. Když do toho ta housenka nebo prouk naslintá, tak to smrdí trošku jinak, protože ty sliny se uh, promíchají a dělají jinou chemickou reakci. Tahle reakce je jako velmi rychlá. Uh, ty náboje elektronový jontový tam probíhají během rámce sekund a během pár minut. My teda jsme prozatím naměřili nejrychlejší reakci do, jako kolem 30 minut. Tady uh, začíná probíhat se uh, aktivace kinázy a Jasmonové a salicilový kyseliny, které dál teda produkují uh, expresy genovou a to, jaký chemický látky se budou dál v rostlině, uh, produkovat. My jsme si tady říkali, když tohle je jako docela složitý proces, uh, jestli by to nešlo skočit rovnou sem, a začali jsme rostliny stříkat tedy jasmonovou kyselinou, a Pokusy vypadají takhle. A nejdřív jsme je tedy provedli v Budějovicích, v temperálním v habitatu, a na vrbě šedý. A vzali jsme metl jasmonát, který jsme koupili a na ho postříkali. Měli jsme 15 vrb, na který jsme postříkali, 15 vrb, který jsme hormonem nepostříkali. A to, jestli je ta vrba přitažlivější nebo méně přitažlivější pro ptáky, jsme sledovali pomocí plastelínových housenek. Ty plastelínové housenky, to je metoda, kterou ještě zmíním několikrát. Je uh, plastelínu, normálně modelínu, si koupíte v těch hračkářství, uh, protlačujeme ji skrz takový pres na uh, cukrovinky, uh, aby to mělo přesnou a uh, velmi jasnou formu housenky. Nařežeme to asi na 2 cm kousky a pak to pícháme na stromy. Je třeba teda hodně udělat, asi tak jako několik tisíc vždycky, protože ta protace je malá, ale studenty to baví. A tak pěchají prostě na stromy, A páci se většinou dají ošálit, protože když už na tom stromě jsou, tak píjí zelený, klovnou do toho. Má to výhodu v tom, že ono jim to nechutná, oni to nesežerou, ale klobnou a tím, že je to plastelína je tam připíchnutá až tak my na těch plastelínových housenkách vidíme teda jejich opusy a můžeme spočítat přesně, kolik ptáků teda na který strom se pokusilo nalítnout. Výsledky toho, jak vlastně ta meja fungovala, tady je tady velmi jednoduchý graf na stromech, který byl dostřísněný těm hormonem, nalítávalo ptáků a snažilo se tam pořád na být hůzené než na těch Byl to poměrně jednoduchý temperátní systém trobí kolem práva, takže jsme se pokusili replikovat stejný pokus i v tropickém lese. Vydali jsme se téměř do mé na nad Lapunovou a kde jsme pracovali podél výškového gradientu na fíkusu Haliana. Fíkus Haliana je jeden z těch mála, který roste od vlastně od hladiny moře až po 2700 metrů nad mořem, takže je vhodný na to, abychom ho studovali po výškovém gradientu. A e, Áňa dělala tenhle pokus na 2700 a 2700 metrů nad mořem. Stejně e, postříkala polovinu stromu mejou, s jasmonátem, polovinu nechala jako kontrolní a výsledky poměrně, no, Neúplně ne tak krásný jako na těch vrbách, ale vypadá to, že to funguje. E, ptáci predovali víc na těch e, smejov než na těch e, kontrolních, a velmi silný signál jsme e, pozorovali u mravenců, kteří na tu hormonální změnu také reagovali. Ještě jeden pattern je tady vidět. Ta predace mravenců klesala velmi rychle s tou nadmorskou výškou. Zatímco predace ptáky dělala takovýhle jakýsi uh, tvar, dostaneme se k tomu ještě v dalších pokusech, kde budu vlastně na, to, uh, na něco takového narážet. Takže uh, jde to přeskočit a jde na indukovat tu rostlinu metyljasmonátem, aniž bychom tam dávali toho živého herbivora na rostlinu dalším tématem, teda nakolik vlastně, jestli je třeba stříkat celý ten strom, to tím etyl jasmonátem, nebo jestli stačí nestříkat jednu větek. A vlastně nakolik, na, nakolik je tahle odpověď na ten hormon nebo na jakýkoliv býložravý opus systemická, tím se zabývá momentálně Martin Wolf, náš kolega, který je momentálně na polsdoku v Německu. A on se teda dívá na tuto problematiku spíš z pohledu ekologického, protože málo kdy se stane, že na stromě žere jenom jeden hmyz druhů. Většinou to vypadá tak, že různý hmyzové, různý housenky žerou na různých větvích a pak ten strom, co dělá? Reaguje na jeden víc, na jeden míň, reaguje na každý větví jinak. Tohle je vlastně úplně neprostá oskoumaný téma. A on teda začal jednoduchým pokusem, který dělal u něj v armoretu. a uh, tady, já vždycky se tomu zamrtám, pozornosti, on měl uh, kontrolní stromy, na který, kterým teda nedělal nic a měřil na nich uh, na třech větvích, takže tři kontrolní větve, kterým zelený. A pak měl teda stromy, na kterých indukoval něco a tady je větev žlutá, to je ta, na kterou vstříká ten metyl jasmonát, a pak sledoval ještě dvě větve, které jsou kontrolní větve na indukovaném stromu. A výsledky vypadaly asi takhle. Co se týče té tý nepřímné obrany, tý, která by měla přilákávat predátory, tudíž exprese těch volatelných látek do ovzduší. tak zjistil, že každá ta větve vlastně vypadá úplně jinak. Kontrolní větve takhle Uh, indukované větve na uh, indukovaným stromu mají tedy nejvíc volatelných látek, ale ty kontrolní větve na indukovaném stromu se rozhodně nepodobají těm kontrolním. Probíhá v nich lehce jiná chemická reakce. To znamená, že ta, uh, že ta reakce je vlastně jakoby lokalizovaná. Že se nešíří celý... To, co nastříkáme, ten metyl tak se nešíří celým stromem. Zatímco... Uh, se, on se zabýval i uh, přímou obranou, tudíž uh, změnou sekundárních metabolitů, které jsou zaměřené přímo proti těm predátorům. A poté, co tedy ten pokus provedl, tak nabízel listy z těchto větví housenkám. A housenky velmi ochotně žrály uh, větve z kontrolních stromů. Ty byly velmi chutné. nicméně mu nežraly ty větve okolní. A uh, hlavně tedy nežraly ty větve z těch indukovaných stromů. Což znamená, že tahle odpověď uh, přímá proti herbivorům je systematická, že se šířila celým tím stromem ve směru rovnoměrně, protože tyhle sloupečky vypadají dost podobně. Takže uh, mohli jsme tuhle uh, kapitolu uzavřít tím, že tedy rostliny si povídají spolu. Nicméně povídají si velmi specificky, povídají si různými způsoby, ale většinou to tedy funguje jenom v rámci jednotlivých druhů, někdy na úrovni genotypů. Indokovaná obrana, ta míjená pro predátory, je alespoň u některých druhů... Lokalizovat, i to mám napsané obráceně, a lo lokální, tudíž by měla přitahovat i predátory k jednomu specifickému místu, zatímco ta sekundární obrana je systemická. Dává to smysl, protože jestliže někdy vím, že mušice jsou někde v okolí, tak je dobré připravit celý ten strom na myšice a ne jich útok, protože nevím, kde mě napadnou. A a to, že tyhle signály na to dokážou reagovat různí predátoři, tak to už jsme řešili předtím. A já jsem doteďka tečka mluvila o teda predátořích jako celku. Zmínila jsem tedy parazitoidy, ptáky jako predátory, nicméně máme spoustu různých typů predátorů. A mě vždycky zajímalo, kteří z nich jsou tedy ty důležitější. Rostliny mají přirozeně jako velkou biomasu na, na, na světě. Herbivoroři taky velkou. Je tady spoustu živočichů, který by jí jako rádi uh, chtěli žrát. Ve směs asi takhle dvě třetiny všech členovců jsou herbivoroři, který by si na rostlinách ma, uh, velmi pochutnali. Poměrně velká uh, biomasa je taky pavouků a uh, biomasa mravenců. Je asi žádná celá 06 gigatuny, tudíž podobné jako lidí a dvakrát tak větší než pavouku. Nicméně všichni pavouci jsou predátoři, zatímco ne všichni mravenci jsou predátoři, někteří jsou běžovci. Na základě těchto čísel by si člověk tak jako mohl myslet, že mraví členovci, budou ti nejdůležitější predátoři, který teda regulují ostatní členovce. Uh, spousta lidí si ale naopak myslí, že ptáci a nebo nedejdu si snad letopíři, někde tady část uh, savců, by mohly být tím regulátorem, který ten drží uh, abundance hmyzu pod uh, kontrolou. To, uh, jak se vlastně studuje predace, se dá dělat spousty, spousty způsoby a jak uvidíte za chvíli, ne všechny ty způsoby uh, dávají stejné výsledky. A je to třeba brát v potaz. Uh, úplně nejjednodušší metoda je tedy sledovat mizáky, jak mizí po té, co jsou uh, někde v, v, ve společnosti predátorů. Můžete napichovat brouky nebo napichovat živý housenky na stromy. Uh, bohužel oni za chvíli chcipnou začnou smrdět. <laughs> a musí na ně ty predátoři reagovat uh, úplně stejně jako na živou uh, a hlavně ten predátor je se sežere a vy nevíte, který to byl. Ty plastelínové housenky, které jsem zmiňovala, mají stejné nevýhody, ale mají výhodu v tom, že ten predátor je neodnese. Oni jsou tam přišpedlený poměrně pevně, přilepený a ono jim to nechutná, takže to toho jenom plovnou, kousnou a odletí, tudíž my máme ten ochus máme identitu predátora, ale no, má to nevýhody v tom, že se to nebrání, neutíká to a nechová se to jako uh, správný herbivor. A další metodikou je teda vylučování predátorů. Je třeba ty stromečky herbivory něčím zabalit, aby k ním predátoři nemohli a potom tedy sledovat, co se s tím společenstvem stane. Takže v další části přednášky se budou zabývat porovnáváním těchto metod a hlavně teda Klecovým pokusem, jako takovým, protože ty mě baví. <laughs> A začala bych pokusem, který jsem dělala opět v Čechách, takže v jednodušším prostředí. Tohle jsme dělali na podí. Tam mají stromy velkou, dá dobrou vejšku, nerostou nám přes, přes hlavu moc. Jsou tam krásné pšoviny, kolem který se dá udělat krásný klec, nemusíte lézt úplně nikam moc vysoko. A zabývali jsme se teda šesti druhama takových pšovíček e, trnkou, šípkem, akátem s hlohem, babikou a dubem. A už ze začátku díky e, na, pomocí těch plastelínových housenek jsme zjistili, že tyhle druhy se přirozeně liší tím, nakolik e, na ně ty predátoři přilítávají. Akát nemá téměř žádný ptáky, které by na ně sedali. Naopak dub uh, velmi často navštěvovaný ptáky. Vesměsto uh, odpovídá tomu, kolik hmyzu tam přírozeně je na těch, důbech, na, na těch jednotlivých rostlinách. No, stromky tam rostly v průběhu let, bylo třeba zvětšovat a zvětšovat uh, voliéry, ale konec se zadařilo. Uh, výsledky ukážu jenom tak velmi chaoticky, bych řekla, náhodně pro některé stromy. Takže poté, co jsme měli dva roky e, stromy obalený síťovinou a predátoři k ním nemohli, tak jsme zjistili, že chemické služení stromů se velmi lišilo. E, tady například i ten akát, který nebyl moc žranej, vlastně žádným zmizem, sám o sobě je dostětovatý, nic ho nežere, tak i ten po dvou letech měl mnohem jakoby, aktivnější ty chemické obrané látky, než na začátku toho pokusu. Takže jako něco málo se tam dělo. Nicméně velmi zajímavý výsledek, když jsme změřili to, nakolik se na něm změřila herbivorie, tudíž ten okus, který by měl být výsledkem změny těch společenstev od tak nám to vyšlo přesně naopak, než jsme čekali. Měli jsme mnohem větší herbivorie na začátku než na konci. Bohužel se nám to dělo u spousty druhů, třeba i tady u Trnky tak jsme si začali říkat, čím to je. Jako ty stromy očividně měly mnohem víc omraných látek než na, začátku, na konci než na začátku, takže toho mizu tam mohlo být někdy v průběhu víc. Ale v té hrdej se to jakoby neukazovalo. No a když jsme se začali teda do toho dloubat víc, tak jsme si všimli, že se nám tam velmi signifikantně měnil poměr predátorů, jako mezopredátorů, vůči herbivornímu hmyzu. Uh, mám tu, tady mám ten akát, to je uh, počet, poměr predátorů vůči ostatnímu hmyzu, po pokuse a před pokusem. A on je tam téměř dvakrát víc pavouků, než bylo na začátku. To znamená, že ve chvíli, kdy jsme tam dali tu plec, tak se nám tam zareagovali pavouci, částečně i mravenci, a začali se nám množit, tudíž nám vybíjeli ten herbivorní hmyz, pravděpodobně. Proto se ta herbivorie teda chovala opačným způsobem. Stejně tak tomu bylo u trnky. Trnka opět na, na, na konci měla menší herbivory než na začátku, a trnka taky měla dvakrát až třikrát větší počet pavouků na konci než na začátku když oni velmi pružně reagovali na to, že velký prenátor chybí a e, začali tam i v tom malém prostoru 2x2 metry zvyšovat abundance. A v této chvíli jsme začali se zabývat e, trošku většími otázkami, e, tím, kolik vlastně prostředí a produktivita prostředí e, dokáže ovlivňovat tyhle trofické kaskády. Tradiční pohled vlastně říkal, bez toho, že by tenhle tradiční pohled byl podložený nějakýma studiemi, že tropické kaskády jsou nejšilnější detekovatelný pouze v tropických oblastech. Že v temperátní společenstva jsou tak jednoduchý, že tam je nelze detekovat. Nicméně to první světový review vzniklo až v roce 2009, kdy na toto téma už bylo poměrně velké množství studií. A to ukázalo, že kaskády lze detekovat v nejproduktivnějších prostředích tropech, ale zároveň v těch, v těch chladnějších, někde kolem tundry, taigy, i občas v některých temperátních oblastech, ale ne v těch, Oblasti, někde uprostřed uh, latitudiálních a elevačních gradientů. Druhé světové review, dělaný poměrně na stejných článcích, vyšlo jenom o pár měsíců díl, ale bylo, bylo dělaný trošku jinou uh, metodikou. To ukázalo přesný opak. Ty opět ukázaly, že teda silný trafický kaskády lze zjistit jenom v temperátních oblastech. Takže máme jako tři možnosti. Uh, tradiční pohled, je jenom v tropech, review, který kdyby ukazují, že v temperátu, uh, vyberte si. Takže jsme si to uh, pokusili zkoumat nějakýma způsobama. Uh, tohle je studie, kterou jsme udělali pomocí těch plastelínových housených uh, po celém světě. Je to standardizovaná studie, kde uh, tým kolem Tomase rostlina rozeslal housenky plastelínový standardizovaný uh, olejnů do celého světa a sledovali to, jaký predátoři na housenkách uh, predují. Trend byl takový, že v tropických oblastech a v městských nadmorských výškách bylo nejvíce housenek predovaných mravencema. To samozřejmě klesalo uh, s nadmořskou výškou, s produktivitou. Ono taky mravenců v těchto prostředích ubývá, tak proč by ne? Poměrně zajímavý a pro mě ne, ne, nepřijatelný výsledek jsou ty ptáci, kdy teda uh, predace ptáků nedělala vůbec nic. Uh, já si myslím, že je to čas, stečně daný i tou metodikou článku, kdy ty housenky byly dávány téměř při zemi. Nemoc herbivorních ptáků v téhle uh, vlastně bečce kousíček na zemi loví. Uvidíme, jestli další studie to prokážou nebo ne. Nicméně já jsem v reakci na to začala dělat teda review, který uh, se snaží shrnout pokusy, uh, ty klecůvý. Kdy uh, ty, ty dvě review vlastně schrnovaly všechny predátory dohromady, nicméně ono je tam už do studií na to, uh, ve kterých se dá rozlišit predat Ravencema mravencema a predance uh, obratlovcema ne ptákama přímo, to nikdo zatím nedělá, ale obratlovci se dají rozlišit. A trend vyšel jako velmi podobně, i když trošku jinak. Predace ptáku byla nejvyšší tedy v temperátních oblastech, trošku nižší v tropech a ty mravenci si uchovávaly jakoby stejný trend, tak jako vlastně tady abundance nebo predace v té v první studii. Říkám obratlovců. On je s tímhle review trošku problém, protože Uh, většina vědců v těch studií, asi momentálně 97 máme napočteno, dělá to, že postaví kles a postaví permanentně kolem toho stromu a tvrdí, že vyloučili ptáky. Což samozřejmě není pravda, protože někdy ta síťovina jich je tak malá, že vyloučí i ještěrky a každopádně vyloučí netopíry. Naopak jsem zažila a viděla studii, kde strom obalili monofilem. A podíli, že vyloučili mravence, no ale samozřejmě ten modofil zabrání přístup i všech ptáků, že jo? Takže my jsme jako hodně se tím probírali a snažili se korigovat pro to, takovéhle téma, co vlastně ty věci dělali, a snažili se to rozdělit právě na ty jednotlivý studie. Opravdu studie, která se zaměřila jenom na ptáky, tak ty jsou tři na světě. A těch 93, který tvrdí většinou, že se zaměřili na ptáky, tak ty dělali u Protože ta síťovina tam byla pořád. Já jsem tedy chtěla vědět, co přesně dělají ptáci a netopýři, jakožto samostatně, každá síť na zvláštní. A opět jsme dělali pokus na Vapuinový vinej podél mého oblíbeného elevačního gradientu na Vilhel. Teď představím trošku víc detailů, že je to uprostřed, uh, uprostřed Papuinový Gvinej gradient, který se táhne od 200 metrů po hranici lesa, která je na 3700 metrů nad mořem. Takhle na to vypadá, spotka asi od někud z prostředku hranice lesa, tady tady studijní plochy až dolů. Tady jsme ve 2200 metrů nad mořem a další 20 chlákov jako půjdeme až dolů. Uh, takže zalesněný gradient, ne úplně jakoby jedna uh, linie lesa, ale táhne se to přes několik údolí. Uh, co se týče prostředí, tak samozřejmě je velmi hustý, velmi tmavý tropický les v nížinách, poměrně otevřený, takový kšovitý uh, prostředí s otevřením kanopy na nejvyšších nadmořských výškách. A uh, lidi se to... Moc často neuvědomují, ale je tam opravdu velký rozdíl v tom, jak vlastně teplý je to prostředí. Jsem to zamotala celý. Ale v nížinách máme proměrnou denní teplotu 25 stupňů. Zatímco na hranici lesa je průměrná denní teplota 7,5 a občas nám tam ráno sněžilo nebo namrzlo. Během ne to vždycky rozkaje, ale jako i podél toho 30 kilometrového gradientu je to poměrně extrémní a rozdíl v tom, jak ty společenstva můžou fungovat. Opět tedy uh, připomenu naše uh, výsledky s plastelínovými housenkami. Když jsme je vystavovali na stromy, tak predace mravenců nám velmi jasně klesala, zatímco predace ptáky na těch plastelínových housenkách dělala jakýsi takovýhle tvar. A tak jsme se snažili pomocí těch klecových pokusů zjistit, jestli tomu tak bude, i když tedy predátory vyloučí. Dělali jsme tady šest treatmentů. a Měli jsme stromečky kontrolní, stromečky, který, na kterých jsme vyloučili mravence, stromečky, na kterých jsme vyloučili ptáky a netopíry. To jsou tedy ty, které mají na sobě ty klece pořád. A pak pak jsme vyloučili tedy ptáky a netopíry. A ty klece jsme dělali pohyblivý, takže ty ptačí klece byly otevřený v noci, aby tam mohly netopíři a stažený dolů. A tak omráceně. A, a pak jsme měli teda kombinovaný treatment, kdy kleci byla pořád a ještě to bylo celý obalený lepidlem, aby nám na to nelezly mravenci. A takhle to nějak vypadalo. Uh, to bylo docela uh, vtipný, já jsem si to krásně do grantu naprasila, to bylo pomrázit z grantu. Uh, zjistila jsem, že jsem něhodná týden no, pár měsíců předtím, než grant začal běžet, takže jsem ten grantový projekt takhle posloužila mým asistentům na papuji a řekla jsem dělejte. No a oni dělali úplně přesně, takže jsem moc ráda za to, že se jim to povedlo, ale musím říct, že už bych to nedělala já sama ani náhodou. Je to, je to úplná šílenost, protože oni vystřelovali vlastně do korunstromu lana, na který pak nastřelovali ty výsuvní lana a takhle ty klece opravdu jako stavili do toho kanopy a každý den jako jich desítky otevírali a zavíraly. A, a to lepidlo, lepidlo, sice lepí a jsme u toho celý špinaví, ale je to práce jako o mnoho jednodušší. Už to teď děláme lehce jinak, zlepšili jsme se a vymakali to. A pokus byl teda jednoletý, a první, první pokus začínal v roce 2014 na období sucha, potom jsme ho ukončili a pokračovali mě na další období dešťů, takže jsme měli sezónu suchou a mokrou. Celkem jsme zmanipulovali predátory na 640 stromečcích podél toho gradientu, a sbírali jsme tedy z nich všechny herbivory a měřili jsme na nich uh, herbivorní opus. Takhle nějak to probíhá v terénu, když asistenti staví. Uh, použili na to poměrně dost vodovodních trubek a poměrně dost A uh, Je to opravdu pakatel oproti tomu, co děláme teď, musím říct. Když jsem si Midlíry objednávala 16 kilometrů vodovodních trubek od jedné firmy tady v Čechách a říkala, ptala jsem se jestli budou mít ještě šestkrát tolik, tak se velmi podivili a zvýšili produkci. A tudíž asistenti postavili klace, začali manipulovat predátory a po těch půl roce a uh, všechny, vlastně, začali no, veškerých mi začaly sklepávat. Dělali to tak, že stromeček ohnuli, zabalili ho do mozky, postříkali nějakým insekticidem, aby jim nic neuteklo, pak to rozbalili, pochytali všechno do maličkých prtěk a pozbírali listí. Tady musím říct, že jsme udělali zásadní chybu, my jsme to listí nečíslovali. Uh, to už jsme taky vylepšili, je dobré sledovat herbivory, který jsou tam na začátku. Uh, teď už listy všechny číslujeme. A vlastně v průběhu toho pokusu jsme vždycky brali 30 listů, na který jsme potom v softwaru dokreslovali a analyzovali herbivorní okus, počítali, kolik listů celkem bylo na struně a tak. Abychom měli představu o tom, s čím vlastně jednáme tam, jakýma predátorama se zabýváme, tak my asistenti, studenti a já jsme si udělali survey jednotlivých těch predátorských skupin. Takže víme, co nám tam žije a co nám tam potenciálně může predovat. A teď už k Abych to zechcela číst, tady od od dola. A když jsme vyloučili ve tak nám téměř nic nestalo. Tyhle tečky jsou ta jednotlivý data přes sezony a přes elevace, je to tedy bez ohledu na to, v jaký nadmorský výšce momentálně pracujeme, ale když celý ten gradient seřípeme dochromady, tak gravenci neudělají nic. Netopíři udělali něco, U podivu byli na některých nadmořských výškách poměrně Uh, důležitý a na některých vůbec, ale to je třeba taky tím, že nejvy, ne, nej, na nejvyšších nadmorských výškách jsme detekovali jenom dva netopíry za celý měsíc toho strovy, takže ono opravdu tam není moc od nic, co čekat. Uh, podle našeho očekávání nejdůležitějšími predátory v celém systému byly ptáci, i když ta variabilita je opět poměrně velká. A pokud jsme ty kombinovali to vylučování těch predátorů do různých stupňů, tak se nám ty body začaly nabušťovat. No, malíčko nám to někde kleslo, ale ve smyslu, jako ty vlastně data jsou úplně stejné jako, jako pro ptáky. Podobnou studii úplně ve stejný době tedy, uh, udělal Michael Singer, uh, můj kolega v Americe. My jsme se uh, na tom domlouvali, ale on to dělal v trošku jednodušším systému, kde tedy ale vylučoval uh, mravence a ptáky, samostatně ptáky, jenom mravence a pak tedy nechával nic. Jemu to dělalo trošku lepší schody. Ty mravence, jakoby housenek ubývalo schodovitější, Uh, Nicméně u mě je taky problém s tím, že opět nakonec zjistil, že manipulace sítí je tak složitá, že se na to vybodnul a nechal tam sítě, ať jsou tam. Takže opět je to spíš studie o tom, uh, o mravencích uh, ptácích a uh, netopírejch do než přímo ptácích. A pokud se teda podíváme zpátky do těch uh, mých výsledků a zaměříme se tedy už na... Uh, Trend, který jsme pozorovali podél výškového gradientu, tak to vypadalo na začátku velmi pěkně. Když jsme vyloučili všechny obratlovce, kterých je v nížinách opravdu velmi hodně, tak nám ten trend klesal s nadmorskou výškou. Nedýbí se mi ten konec, ten nedokážu vysvětlit. Prostě na konci, na konci gradientu jsme vyloučili málo predátorů, ale mělo to velký efekt na hmyzí společenstva. A úplně jako nevím, proč, co se mi tam děje, uh, takže bych to asi tak nechala, ale trendy je víceméně uh, uh, Pokud uh, pokud, uh, pokud jsme vyloučili mravence, uh, většinou tím na spoustu lidí, protože kteří si myslí, že mravenci jsou ty nejdůležitější predáteři v systému, tak se mi to pohybovalo pořád někde kolem nuly, Víceméně mě to nikdy nevylezlo do signifikantna, takže mravenci podle systému, podle toho gradientu nedělali vůbec nic. A tady bych opět ukázal ten pra, uh, trend, jak jsme zjistili z těch plastelínových housenek. Uh, mravenci predovali hodně plastelínových housenek v nížinách, ale poté, co jsme udělali tedy z cedrve těch mravenců, tak to přesně odpovídá jejich abundanci. Tohle je abundance mravenců podle našeho gradientu, tohle je predace, kterou způsobí. Je to úplně to stejný, stejný trend. Zatímco, když jsme tedy mravence ze systému vyloučili, tak ten trend byl úplně jiný. To znamená, že jako jakoby koušou, dokud nové housenek, když se housenka nebrání, Naopak, když to necháme komunikovat v nějakém systému přirozeným, kde se ten hmyz dokáže bránit, tak tam nejsou schopni se toho hmyzu zbavit. Zatímco ptáci vypadají pořád stejně uh, i predace ptáků, i tedy predace uh, z těch exclusion experimentů, i abundance ptáků, více méně dělá jakýsi kopeček ve prostřed. Je to tedy abundance ptáků. Diverzita ptáků mi klesá velmi průb dolů, takže jede to spíš přes abundance, možná i víc přes biomasu mizožravých ptáků, než jakoby přes diverzitu. No a výsledek poměrně zajímavý, když se dostaneme vlastně o tu trofickou úroveň níž, je tedy herbivorní opus. Herbivorní okus má ten triant úplně opačný, což jsem nečekala. pakliže odstraníme hodně predátorů z nížin a to má velký efekt na namnožení herbivorů v té nížině, tak bych čekala velkou změnu v herbivorním okusu a to se mi neděje. To znamená, že tam musí běžet nějaký jiný regulační systémy. A na to by mohly uh, odpovídat vlastně, nebo spíš jako reagovat dvě různé hypotézy, které vlastně říkají, že uh, v produktivním prostředí je tedy víc herbivorů a proto by rostlina proti ním měla více zbrojit, tudíž by se uh, obrana rostlin měla snižovat uh, směrem do vyšších uh, nadmořských výšek. A nebo opačná hypotéza, která říká, že v méně produktivním prostředí je ta rostlinná biomasa velmi cená a bez ohledu na to, kolik je tam herbivorů, tak je třeba ji hodně chránit. Protože pak, když mě někdo sežere mě v nějakém špatném studeném prostředí, tak nevyrostu. Už prostě ta ztráta bude pro mě tak tragická, že je třeba se hodně ochránit. Zatímco ta první hypotéza tak říká, jo, dobře, je tam hodně herbivorů, můžou mě sežrat ale já si můžu dovolit velmi rychle to přerůst. Já si myslím opět, že to bude souviset trošku tedy s tím prejdob mezi konstitutivní a indukovanou obranou. Mohlo by to být tak, že tedy v nížinách je hodně herbivorů, proto musím být chráněný pořád a ta konstitutivní obrana by se tedy s nadmorskou výškou měla snižovat. Protože čím méně herbivorů, tím méně na ně musí být připravená. Zatímco ta indukovaná obrana, která by měla využívat pomocí těch predátorů, by mohla teda směrem dohor růst, protože ty herbivoři tam jsou čím dál tím méně predikovatelnější a náhodný a když už mě teda občas napadlo, tak, tak si zavolám na pomoc ty predátory. Nevím, jestli to tak je, nebo by mohlo být, nicméně už jsem slyšela pár lidí, kterých tímhle směrem spekuluje. Bohužel ještě nejsou studie na to, které by se zabývaly tímto jako oběma, oběma typama obrany podél gradientu a v různých prostředích. A co se týče toho, jaká herbivorie a jak vlastně ty hmyzí společenstva vypadají na začátku bez toho, že bychom něco manipulovali, tak ta herbivorie v rámci společenstva opět jako, není nejvyšší nejnižší nadmořský výšce, ale někde v těch nižších nadmořských výškách, pak poměrně jako klesá do e, vysokých nadmořských výšek. A abundance hmyzu je pořád vysoká, vysoká a pak najednou zmizí. My jsme se pokoušeli koukat jenom prozatím na pár z jednotlivých druhů stromů podle gradientu. Opět je to tady ta, ten píkoc Haliana, který má tedy nejdelší rozšíření podle našeho gradientu. U ní jsme našli, že tedy herbivor je klesá s nadmorskou výškou, nicméně její obrana podle té druhé hypotézy s nadmorskou výškou stoupá tudíž ona opravdu sází na to, že čím veš, tím je pro mě biomasa dražší, tím víc si potřebuji obránit a v nížinách se prostě nechám sežrat a čekám, až jako zaprší a vyrostu. Takovýhle rostlin, druhů jsme našli podle výškovýho gradientu nejvíc, nicméně našli jsme tam pár druhů, fíkusů, které sázely na tu opačnou strategii, které měly nejvíc obraných konstitutivních látek v těch nejnižších nadmořských výškách, kde je nejvíc herbivoru. Takže je to od, od druh od druhu jiný, ale víceméně převládají druhy, který sází na tu obranu ve vyšších nadmorských výškách. Nicméně, každopádně, když jsme predátory odstranili, tak to mělo nejvyšší efekt v nejvyšších nadmorských výškách, ale ten efekt se dál to skádovětě nenesl na ty rostliny. Uh, zatímco v chladnějších prostředích na uh, vrcholu hory mělo toto odstranění predátorů. Relativně menší efekt na hmyz, ale ten se pak velmi silně přinesl na rostliny. Uh, uh, my jsme se opět uh, jako začali zabývat tou myšlenkou, jestli tedy mezo, mezopredátoři v tomhle můžou hrát nějakou roli. Uh, tohle je takový namixovaný obrázek, Nejdříve jsme tedy podél výškového gradientu nachytali ptáky. Ptály jsme tisíc jedinců a nechali jsme je zvracet, donutili jsme je zvracet a koukali jsme se vlastně na co, co a Z těch zhradků jsme identifikovali, že asi polovina jejich potravy jsou opravdu bíložravý. Čelenovci hmyzové, nicméně velký procento tam bylo pavouků, o něco mravenců, kteří nás zajímali a zbytek tvořili jiní predátoři. Když jsme se potom podívali opět na poměr toho, jak se mění poměr predátorů, vůči dalšímu mizu, tak to vypadalo takhle, když jsme vyloučili velký predátory o tak se nám opět namožili mezopredátoři. A z tohohle grafu je vidět, že to byly pavouci. Ve chvíli, kdy jsme odstranili mravence, tak tam samozřejmě bylo mravenců velmi málo, ale pavoukům se nic nestalo, zatímco když jsme odstranili omratlovce a omratlovce a mravence, tak nám abundance pavouků na těch stromečcích vyskočily. To znamená, že e, pavouci v tom našem systému jsou poměrně hodně žraný ptákama. Jak my letkáky odstraníme, tak na to dokážou velmi pružně zareagovat a dělají nám v tom kaskádový tým systému bordel. Ale ten bordel dělají jenom v nížinách a nedělají nám ho v nejvyšších nadmorských výškách. Takže to je takový poměrně složitý, ale tak. A tímhle bych to ta uzavřela trošku ty výsledky naše a jenom bych představila, kam směřujeme dál. Jistě si všichni všimli, že v podrostech tropického lesa jako moc té zeleně není. Pak když se bavíme o tom, že svět je zelený, tak všechna ta zeleně v korunách stromů. Takže jsem si říkala, že vlastně to, co studujeme někde na stromečcích, někde ve stínu, nemusí být úplně to pravý uržechový, že tam to nemusí fungovat tak, jak by mělo. Takže jsem se rozhodla, že pokusy zreplikuju a udělám to zjiřábu, díky kterým se dostanu do korun stromů. Jiřábu, který stojí v lese, není na světě moc a mít N1 jako není úplně fajn pro studijní nějaký články. takže jsem si tady vyrobila takovýhle latitudy, ne vyrobila, on tam je pořád, ale já jsem se rozhodla na něm pracovat. To je latitudiální gradient jiřábu, který stojí v lese. Tudíž studie jsme rozšířili do japonská Číny, Malajzie, Papui, Nový Viny, kde je žába teď nově dostavený do Cairns, vlastně tropické Austrálie, a do téměř temperátního eukalyptového lesa u Sydney. To jsou studijní plochy, kde máme tedy ježáby a kde vlastně stejní pokusy, trošku vylepšený, jsme vychytali ty chyby, děláme tedy jak v podrostu, tak v korunách stromu. A, a protože jak jsem zjistila, nebo jak se nám ukazuje, ta identita těch jednotlivých stromů nám v tom opravdu dělá hokej. Každý strom se chová lehce jinak, takže jsme se zaměřili na druhý stromů, které jsou filogeneticky aspoň trošku standardizované, protože, protože vybrat náhodné společenstvo by nám v tom hrálo hokej. A takže zjiřel stavíme plece a doufáme, doufáme, že to bude fungovat. Takže, abych dneska, dnešní přednášku jako úplně uh, shrnula tak na otázku, proč je svět zelený, vám neodpovím, spíš ta otázka by měla znít, <laughs> uh, proč je jako svět někde víc a mí někde zelenější a co už víme, tak uh, je to vlastně součinností těch uh, sil z hora, z dola, prostě pravda je někde uprostřede o to, která z těchto sil uh, vyroste. Uh, už, se uh, už i v rámci těch jednotlivých rostlinných druhů dochází k trade-off. Mezitím, jestli rostlina vsadí na ochranu v volách, nebo spíš bude spolíhat na ochranu predátorů, uh, zjišťujeme i to, že tohle trade-off je velmi flexibilní. Nějak uh, rostlina se chová nějak, když má dostatek živin, a tím, co stejný druh když ji jako hodně vysušíme, vystresujeme, tak uh, záhy vsadí na jinou strategii. Rostliny si to, že na něj žere nějaký herbivor, kráskají na poměrně dlouhé vzdálenosti, povídají si různými způsoby, tudíž si můžou vzájemně napomáhat. A tahle velmi specifická komunikace mezi rostlinami je tedy odposlouchávána jinými druhy živočichů, zejména tedy parazitoidy, který to mají vrozený. A u kterých není úplně jasný, nakolik jsou pro rostlinu úspěšný nebo jestli spíš na těch chemických signálech jenom tak, jako je využívají, protože existují. Uh, ukázala jsem, že nejdůležitější predátory tedy v systému jsou ptáci a to zejména tedy v temperátních a, uh, podmínkách a ve vyšších nadmovských výškách a že i tedy ptáci dokážou velmi flexibilně reagovat na nepřímo onbranu a těkavé látky vypuštěné rostlinama. A to, že v systémech nám hrají uh, významnou roli i mezopredátoři, a zejména ty, kteří byli do dnešní doby poměrně dost opomíjení, protože to, že by se někdo zabýval predačním plakem pavouků, je poměrně neobvyklý. Nicméně jedna z nedávných studií ukazuje, že pavouci dokáží uh, skonzumovat 400 až 800 gigaton uh, mizuročně, zatímco ty odhady pro ptáky jsou 400 až 600. Takže jako nějaký tam překryv je, nicméně pavouci můžou být opravdu jako důležitým uh, predátorem v některých systémů. Tak uh, já vám moc děkuji za pozornost. A na tomhle místě bych taky hlavně poděkovala mým studentům a asistentům, který odvádí všechno tu práci v terénu a zabývají se tedy jednotlivými taxony a, a chudáka tady Honců zavalí svým plakem. tlakem, takže děkuji za pozornost. Thank you.